كما صليت وسلمت وباركت وعظمت ونعمت وكبرت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك عميد مجيد اما بعد فالله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم وليس التوبه للذين يعملون السيئات سيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان انما تو انما التوبه على الله للذين يعملون الصالحات ويعملون السيئات ثم يتوبون من قريب فلق الله العظيم جماعه دارشنا ناتيمونط هابن ياوني كالوار نليديه مابنديمين نليديه مابتهوبن نور تثير الله جل جلاله وجل شانه اكاكركو و براي زدونينيت براي نيفه دكتور asë një musliman asë një njëri cili me ndonë se i takon, antartijës shahadetit la ilahe illallah muhammadur rasullullah nuk mund dhe pështon ka kjo norm nuk mund dhe pështon ka kjo kërkes në kurani kerim allahu gjelle gjelaluhu me ajet asë njonin prej njërëve nuk e veqoj nëse aj nuk është për nga ber nëse është njëri rëndonë të gjithë ka thonë vatubu illallah banit të ube pendohuni Për gabimet që i këriboj, ju të gjithë. Nën fjallën të gjithë, kemi kuptuar në Korani Kerim se asnion i prej neve nuk dhe të mund. Për të këtohet në të efe, muë, apo unë, nuk ka nevoj me li përë Allahu gjëllë në gjëllë në fali. Do të të tëtë, eparu atubu ilallahi gjemihan, ju të gjithë kërkoni që Allahu gjëllë në gjëllë në gjëllë në fali gabimet. Ne disa ajete, shkurta apo të gjata, E perfunduam me oksid e dola javën e kaluar. Sot inshallah taala do të ta vazhdojmë me disa fjalë, me disa fjali, me disa ajete të Allahut në lidhje me këtë temë, bukur në lidhje me këtë temë, të konsiderueshme në Islam. Në lidhje me këtë temë, për ato tre zënionit, pra i njerëve kërkon çitë në këtë kontekst shumë i trazuar, në kontekstin e karkesës, për i Allahu xhalla xalahu ve xalashanu, çaj gabime çiki, voti fal. Gabimet, gabimet e të së kaluara e ka luar i sojnë prejse të folët fjala e anena prej kakja pra gabimin e shpejt edhe atës i e kibon harët kesh kujdesja Allah u gjelë në gjerë e luhu ta fal në kurani kerim sa i përket të obës sa i përket tishman lëkut sa i përket pëndimit gjemotin dërshëm është një norë me të ekor në kurani kerim hëllësisht mirë po si përget, po si përdukët po Në Nevita, në Nevita pe përsëritim kanë i harrë një gjë. Har në realitet po e bojnë. Ka një kërkesë prej njerëz më mirë po kanari i xhamatis ka bëu bëmës me lut prej aty veni që ka e kalon xhamati. Kanari i popullit ka bëu bë me gjen i kanë ngulën në të shtremtën. Çka do të thotë se kemi fon. 1 milion herë fon, këtë këtë një qëra gjamia, që më thonë që kurthi edhe jap çera xhamia se këto nuk kanë rregull që po ndonë mesën e muslimanëve. Kjo çif po ndonë mesën e besimtarve nuk kanë rregull. Kjo duhet të ndrojët me qdo kusht Që mësusit hi e jam i mramin Gjami jo i pari A i që e e mësimin të shkolla ma shumë heri Kemi për srit A i hi i fundit Se gjithë në zonësat hin para A i hi i fundit A i deli parin zonësat dalin ma së mramin Nuk pëndron Ka nari i podu të dhe nëherë pëfëm Ka probleme vazhdu në të shtremë tënë Gjithë mërë nëherë me mësu A që ka vendos njëri me më mësu I fundit apo jo i fundit A i Ktu nuk do ta diim atku kur gaboj. Ktu nuk do ta diim se si shp, si shihniet gabimi, për çfarëse? Ti gabon se me si armë mëmësuse, ktim thon ku kur gabon njeriu, ktim thon si shliret gabimi te Allahu dhe lëu dhe selahu. Kjo as jambohet ndarshëm para derve, tham me përgjërshti para Allahut dhe para Amerikave popullit. Kjo është për tatësia e muslimanëve në çdo kan, nuk është për tatësi vetëm e muslimanëve kësaj xhamie është përtacija muslimanve 1.700.000.000 musliman, musliman. fejan kanë qëhën e ditë, lajmë rënë se dinin e dojnë, lajmë rënë se në atë hatin e dojnë, lajmë rënë se kanë qëhën e qënë drejtë, lajmë rënë se kanë qëhën e pasën e pangabime, ama vinë me mësu fejan e vetë ma si sotës, vinë me mësu fejan e vetë në fundë, vinë me mësu fejan e vetë ma si të rezilja me dalë për jorës. Pra kjo nëse, jemi duke folër për punën e Kjo s'jel një fletë para të e se na kemi marë qëndrimin me shumë zu gabime. Nëse nuk vim me mësu që ishë mbrojë me prej gabimeve. Nëse nuk vim me mësu që ishë me qenë mbrojë të nga rëshqitja e kamës, në gjënojnë a Allahu gjëllë gjëllë huve gjëllë qanuhë. Ne edhe atëherë dhe dhonë në bodhët me ditë me lipë Allahu gjëllë gjëllë huve gjëllë gjëllë huve gjëllë qanuhë. Kërë se dhim, kërë si dhim në urdhët, kërë Por nuk e di ndarjen e këshillave në sa lloje në sa pjesë dal për të cilën do të ketë li ligjërat në almorin inshallah, nda nuk e di se çfarë gabimet i kemi bë. Ai kemi bë gabimet e vogla, ai kemi bë gabimet e mëdha, ata janë atë shtëpë, çka duhet m'i fletu për me ta fal. Këq kto mo nuk e di. Je për i turr veç nuk e di, as ajo me të cilën sot a jetat e para, ndersin e sotit kanë bën inshallah. Ajo që nuk e di më, as nuk ajo që na N ajo që ne nuk e dhim ashtë ajo se ne nuk e dhim gjunojnë ma si të abojnë kur ashtë koha me lip Allah gjëlle zhelelu me të falë kur kërkohet prej ati për shka këse ka kohë të dara prej Allah kur ne i falë e neve shka duhet me bo për gabimin që e kemi bo një njëri ka zhalën rrugë Ka dalë në rrugë e ka borë një dam pa pritmat prej pa kujdesit apo prej nivellit tullu të kujdesit ati, ku vratë gabimi ati. Në momentin kër e ka kri atë krim, të në falëni, e ka vra një njëri. Kur bohët pishman ki? Ki bohët pishman në atë moment kër e ka kri vefër në mëniharë. Një njëri prej njërzve nuk ka pas kujdes në machinën e vetë, në kërën e vetë në borë. Edhe me kerrën e vakt më borfaq pa kujdesit, e ka shkel gruën e vakt në rratë apo vmerë në ratë. Kur ka nis me uankuki, kur ka nis me ukal, kur ka nis me undër për gabimin që e ka bëu. Atë nat moment më i harë, gjunoin të thillin, ekebon me Allahun dhe lezelaluhu ve jelle shanu. Edhe mash pe i duhet me të ndenë zemra për kërkesën e faljes që e ka bërtë Allahu jellelaluhu ve jelle shanu. Edhe mash pe. Mentaliteti i përgjithshëm, mentaliteti i tashëm i vësimtarve, mentaliteti i muslimanve për gabimin që e bojnë në thonën fush, në thonën fush tash më mentalishtash tash më mentalisht muslimarat më kjetojnë në te se unë gabova zotë palma më njëherë për jetojnë në të fushen në të fushen e veprimit shkinisht fjallës shqip aj veprim që e kojendin aj veprim e kojendin arsjetimi, do nëzdo shëmi gabimi që e bojna me qitë vetën drejt me u mundu me qdo kusht, me i përdojnë elementet e vërteta dhe jetë vërteta, argumentën muzdejeta dhe jo muzdejeta, vërteta artificiale dhe jo artificiale, falsifikate dhe jo falsifikate, me u arqetu se nuk e shkash gabim, para Allahu Zhele Zhele, në që shmet puna ato. Kjo ka para njerëzve, që shmet puna para Allahu Zhele Zhele. Këto argumente, këto dokumente, që ja frën njoni prej njerëzve sot, për me e bojë gabimin e vetë, një jo gabim, me qenë se vdekja edhe e putin gjema të vetë në vërë, administratën nëmë toksore, Allahu Gjelle Gjelalu a i pralënë ato, avlejnë ato në advokaturën Allahu Gjelle Gjelalu përshë, kështu dhërës ta kishë kojdejësim prahë. E kemi fjallë, me ajetës të cilët do të ispjegojnë, se gabimit duhet me i ra masë më njëherë, një njëri kur përvin ato shabkalit, kur përvin me ka për si pasati e për gabimin që je ka bon, edhe babas ka q Baba ka qenë pazar, baba ka qenë malë, baba ka qenë pushë. Kur ka arë për e punë dhe drata, nona të dhirë, druja, shoqja të dhirë dhe ka prit, i ka kalzu se gjanin ardhën e morën. Qiki baba a thurë për qatë gjanin që e kanë morën, kur janë isë në u interesu me nga matë me gjenë brojtës edhe me gjetë advokatë, me gjetë një është i binë matë ati. A njëherë shkonë, vjenaj me fletë, Ali har shkon ai me pasafir? Ali har shkon me davat në dasmë? Ali har shkon me çupëtit me zonuse? Ali harë ndorton ai shtëpinë? Ali harë libron ajo? A më a më nihan nga zonë? Jo, ajuk himana. Ai prej derës tani praf. Ku po shkon pra me shpëtu gjalin apo? Ku s'pongat me shpëtu gjalin prej harabeve të zonës Karajcë? Ku s'pongat me i ngon gjalit masësinë dia ja kan marë xhinet edhe ja kan marrë shejtonan para veti bile, nuk e kanë kaudhuar para se kur e ksej. A të këtë qërë mundë dhe të mendohë për e marim për një bisejtë? Të këtë qërë mundë dhe të mendohë me thonë, bisejtë informative, jo shumë gëtë një ore gjysëm didët dhe të këthejmë prapë. Kjo mundë dhe të mendohë, a shëjtani si të kape? A i si të kape, ka ka a i ka kanë zuë në kona Adem A.S. Se ka të kape unë sa e majë. A i ka bo be. Ka thonë, la ehteni kenna dhurrijet e hu. Illa, minnë hum, illa kalila. Illa unë ka me i shkatru fisin, unë ka me i shkatru pa thaësit e këti o zët me përvecte pakisën e këtive që ka do të mujnë në umajt, inshallah ka me i shkatru kata kape aj, aj ka bo bethe nuk e lishojt dhe rinë primën e fundin ku janë babalarët ku janë babalarët të silët sejtoni janë ka kape dhe gjemë edhe qika i ka marë me veti, i ka nlilë me tërkuz me dhe kukën janë ka nunë qafë Në moralin e lamës, gjunohet, mërëja dhe, dhe zbogla Ato janë të e fshin lamën e shejtonit prej mendjesit e të një mrami Prej në mrami e lamën e ditë se qera are Kërë u bashin dujt zahmet i fshishmi ka dilon dite Shejtoni i ka, ka lidhri njër, jam kanu kukën qaf Edha janë të i siel në mënirën e vetë me kam gjinë e ati Aj që që ka metodën e vetë me i siel njerëzit s'ka më koë Po më mermëja se ka shvateles spriç pun me thon me përgjësi para Allahu xhallal xelaluse kanë një herë ato ku val të thilet i thellësh min an lom aq shumë u ushtroishin thënë rahmunallahu muralik kur i dilke kuka prej qafe një 20 herë u thëlke vetaj kujtoi që se ala kukën e kanë qaf kanë një herë shejtani më duket ashtu aty boneve na ka zbukuru para veti gjunoj na ka zbukuru para vetit të keqën na ka zbukuru para veti peshadën e çoj vullimin edhe me nari he kukën prej qafës posilën e min lamën a ti dash qishka i qepësit pas hartimit programit a ti për këta e me siguri njerëzit kanë dëshirë ho prej hodjës me lip argument sa, e sa këkjo fun e vërteta jo për shkak se po e shofim pak si të sartë po e shofim pak si të ashtë për këtë problematik jo një argument një mi e një një mi e një në sa ndezët televizori i kanalit parë në Gjermani Ndën e ne ka përshkurtje ARD Dhe zëtura dhe Paradite mbilët ora dhe Eventualisë ditën e shton Ose një langa dënë e shtar Mbilët ora dim dhe Regull E pasaj kur mbilët aj Dhe të orë dim dhe të orë pun Dim dhe të orë pun Me të mshkenc e dhe informatik Kur mbilët televizoriote dhe kur hapët edhe të shkanë dëgjotë edhe të shkashijet në ta. Tha orë të rinë parati, tha orë të vitë të rinë parati, asje me kuk i lidhëm lamën e huja. Amendove e në është të o muslimani ndershëm se bashkë flitet për tërkuzën, dimot milimetra dhe kukën për 24 milimetrave hekën qafa. Jo, në këtë bot litarat me të cilën një i lidhën, edhe në këtë bot ojt i bia eme me të cilën një i lidhën, litarat edhe kukat janë të, të lej, lejshme. Një revist e shregulluar, një revist amorale ashtë një kukë prej kukave në qafën të eme dhe në tomën. Një karell televizori pa lidhje 24 orë, ashtë ku ke shejtonin në qapën tonë dhe këtisilësh me ifshi dujt e ati që shka i qemë. Të janë gjënojët mloja, të janë gjënojët më për të të cilët ashtë lijën një popullë prej popullëve, e ka hunë para vetë i rrugën priken në pikën e drejkës. Mënë në fond flitët, kimë se me vajë, ato lot janë lot krokodili, Ato lloj nuk janë lloj vaji. Ato lloj janë ato lot janë lot, lot, lot arsimetimi. Me arsim tu për njerëz me kimce kanë shkollat e tona. Rezultati i notave shumë ulët, rezultati i mtimit shumë ulët. Për përqindja e notave kanë atrash e nëntrash. Eshtë ka pazgjrokja. Shka... Oi turfas me bisedu për këtë punë jëmoti ndarsh. Ashtort me bisedu për këtë punë. Unë si hoj, mai vogli. Unë si hoj mai pabitur. Unë si hoqë maj vesht si prej kejt hoqalarve, hitë se kam për që dërë pësefob, unë pëquditëm ka për mërë në zonë si ju në teshë. Edhe unë i frigohëm ati treshit ati në zonë si të kësa i kohë, që e mërë me më një shkollë filore dhe në shkollën e mesme, se më dohët a i treshit ati maj vesht se unë. Më dohët a i treshit ati ma pavlerë se unë. Ka për kur për e mërë a i tresh? A i kur ullë me në dhugje e m Ka kalëja i shumë mirë 24 hrën televizor Sporti së pojlishon Ku ka sporti që jë kanë gjitë Për qape Ku ka televizori që jë kanë gjitë për qape Ku ka revistët dhe jë kanë gjitë për qape Ku ka filmi që kanë gjitë për qape Ku ka teatri që kanë gjitë për qape Ku ka qiptelit Që ka papunës Që ka mërzijes Që ka mërzijes Që ka dhe shmatjes Pallivje Që ka në gjitë për qape Ka për e merë trasht ti, Benedisha, po për një trasht duhet me ledhur shumë, për një trasht që një është madhë, shkollët, mehme në fakultet, për një shtatë që duhet me ledhur dhe të orë në dite, nëse ajo shtatë që do me dboj njeri, e nëse në ashtatë që me barë, nëse ashtatë që me nimi kokabatë për i katër osmile, ajo a kejtë tim rretimo, po nëse ashtatë që diturija dhe të orë në dite, i do ledhenjë. 5 që në shkollë filore, në shkollë mështë me janë të angonëta, a 4 që ka morin, që të duhet në tonë gjonët? Ka ka lu me 5. Të li lu ma majmavë, ma që dëni. Nuk e di. Ka ka lunaj. Nuk e di. Të manë, që kjo, që ka që kjo 5 që vlenë, që ka që kjo plenë 5 që vlenë, sa bojnë të në të herëtri. Ka dhëlle, që kojtë a mërë një drastë, Ta qoj të tishleri, ta dheni, ta strugati, ta farbiti, ta bajt razet, ti blejt është kumë, ta të bajt e sapë, ta qoj lajmin, një pak mas një në nën mujve, se shtis jam këtu. Sa vet brebiri e shkolluti, ku një mëlejt. Ta ma, si kjo ajo pensja jote. Po që ditëmi, ka ra nivelli i mëzonsave, ka ra nivelli, e tani disa njërës shka kanë pasë dëshiren me uarësie të u për këta që ka ka pas dëshiren muarës jetu për ketë e thonë po, ka ra nivelli i nëzonsave, ka ra nivelli i notave shumë poshtë, bile na kemi artër të konkluza se ka ka artër i këto a e të ashofim konkluzën Bismillahirrahmanirrahim po konkluza e jonë mas një rezimez vogen në mledhen që e mbajtë të mashte snit të gjamija si përshkojnë po së podijin të ne si përshkojnë në mësu të hoxha së podijin po sa rinat të të hoxha Pindimletë i drejtë. Ëh, eh, pindimletë i drejtë, po ato po rri kan shomba dje. Pindimletë i drejtë janë këtej 10 minuta. Sa përrëdhon. Çaj. Pak, e sa or rrin, po çtu në billën rrin kanior. A ke diskutuar mbledhjen tonë, vëllau, i mi dashur ti, për 35 për, për për 7 për 7 ditë, 48 or kur rrin ato? Jo. A di pse ke diskutuar? nuk ke diskuton se zgudzon me diskuton për këtë pun atë se zgudzon e pion nuk gudzon se ti menzansin po lunë biljar bashk ti menzansin po pidohan bashk njoni për e ka në sigarën njoni për eshti sigarën ngoj qëtri njonë si opalashin hoqa sigarën e nuk shkon kështu nuk shkon kështu menzansin nuk luot biljar bashk lill olemaj e hej da vahaj kanë thon ulemat kanë figurën e vetë edhe e kanë vurniën e vetë, e kanë hejbetin e vetë, djetarë, ku ka 4, ku ka 5? Ku ka nëzales, ku ka talebi, ku ka dituri? Gjemotin dërshëmë, e gjithë kjo do në pëndim, e gjithë kjo do në të ube, do në të ube së kur kërë e lënë një, një, një norë, prej në orë më dhe pakri, Don të udhëtor kur janë dëna e amanet dikun, se amaneti amaneti nuk ka ku vetëm ku ti lloqun ja kishte onionin, naci do ta zot marr ke çoya dorzoja ai kishte hngr e kishte hngr amanetin. E hanë amanetin edhe hoja, kur hip në kursie dhe as jashtë kurthit, e hanë amanetin hoja, kur hip kur kur ka von tash hoja me hoj nuk rin e ha në manetim a i hoxaj i cili është me një vazife prej vazife dhe vazife zlatë nuk i derzot e ha në manetim mësusi e ha në manetim domaqini shpijes e ha në manetim vlavi madh e ha në manetim vlavi vogën e manetja fushë e gjon e manetim me, me qenë se është objekt me qenë se materje e kishë mush hapsinën sa është i madh e kishë mush galaktikën sa fërgjeshtia ati është i madhë a i hafë në shumënira edhe njeri e e han e manetin e vetës e vetës si e han muslimon e manetin e vetës Allahu gjellë gjelalu hu e gjellë shano atë zemër që ta ka dhon ta ka dhon e manet prea ti momenti kër ka njësë me funksionu dëri kër tishë në borë ti asaj me i dalë zët ashtu Allahu gjellë gjelalu gjithan a me i dalë zët dësot me ushtim me ushtimin asaj me ushtim zemër me ushtim dësot jo me i dhon asaj përshash po me i dhon diturit me i dhon besimin me orientua ata me majdën kuj ti më proshat më për besimin e vërtetë. Kështu si shkojsh, si të arrish me skuadëvorat e emanetit, psa i pjesët Allahu xhallaluhui ki dal zot. Allahu emanet takavon mendën e shëndosh dush me ushim e dituri. Allahu xhallaluhui emanete takavon shpirtin ton dush me rujt prej erpsheve, me rujt prej haramave, me largu prej asaj që Allahu xhallaluhui ka pranuar të lënd. Ka thonë in ashtu veja shirasini para në Kur'an-i Kerim ka thonë inna as-sama wal-basara wal-fuada kull ula i ke kane anhu mes ula përvesh si edhe zemër për të gjithë këto keme qenë nësër nësër me siguri për gjegës e kemi fjallë se koha e traktuar është kur mazgabimi që e bojmë na duzë me pasi interesim me u këzita Allahu Gjelle Gjelalu a i shambulli i badës kër nga i ke mazgjallit me shpatu për i të kësët Allahu Gjelle Gjelalu në asëqaron qartë edhe bukër freskën kurani kerim fërë وليس التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان لو كاش توبه لو كاش بنديم بيشمانلو كونيونيت بريو وكا فون الله جل جلاله نسائي بفرا ديت پاس ديت نتا كيش دري كور تي فين ا وديكيا لا يرو ملاجا في مار شبيرتات باراتي A prej adetit me laqeve shpirta dhe Prej zakonit ative që Allah u i ka angushu me laqe që ka morin shpirta Në ardhë para se të vdis është një hare një një or Njërës se din Se ty i si e hazërë vërë me laqe ta merë shpirta dhe hajë Jo Me laqe ati një lezë shpirta tine njëri Tine një e merë shpirta njëriut një Para vdekjes një ko Ka në konë sa një orë Prej orë dhe të ative Një orë jo prej orës tolë 6 minuta, prej orës me të të tëllë të ato regullojnë kohën, vjen të ajë që ka me vdekë. Ajë halad gjallë, mësësëj ardhjet me lachës shpirëtave, edhe pak kime e tu. Vëmë një fjarë, më të kallëzuse, se të mutu bërë dë sa atëm, ke me vdekë mësë një ore, la lentus të akharë bërë dhe ha tarfa të ta ajmë e thonë mësa saj, mësa ti momenti për tregujt, më që për tregojt se në evanon më asë një mbilje sini. Qëto, asë ajo koha me i kaldu këti, se ajo që për ndohë me ti asë e vërtet, a unë për e dikë se ta shti do të kishe kujdes, Allahu me ti falë, ama ka, ka marë me tregojt se djetë janë mbilë. Ta shmo s'ka, djetë janë mbilë mo. Kjo për ti asë shumë vorë. Një orë para vdekës, edhe një orë keme e tu se ne va në në mojë e anbile jotja. Atë harë e njëri u do t'interesohet për e neve me marë lapësindor me korigju jetën që i ka kalu me lajkja mas një kohet, mas pak mas pak minutave kësa e trapë për mërjen, për ngritjen, për nëzirjen e emanetit për, për, për, për të cilin për të cilin dhe Allahu gjëllë e gjëllë e ka angazhu. Asha i sahat shumë i ronë gjëmatin dërshu. Asha i sahat shumë i komplikun. Asha i i të një të regonë për nivellin matë njëritur të kompleksit njërjutë për pëmën të finë ati absolute me i këti sa ati në vetë të masmo Allahum kurani kërinë të thonë nuk aqë të tëvëtën në nëzhinë e amelunë në sëjëatë nuk aqë të vëdja si e dhë njërëzit keqë keqë keqë keqë keqë keqë hatta idha a hadhëra a hadhëhumu l'maut dhe në të njërit rejuve të i vendekja kala inni të bëtë l'anë A Pee, bee, yeah. Ata, e të nëtaj qështi për baj tëvbe, për bëj për shmanë. Ja, jo kështu. E thonë, inëme të tëvbe tu, alë Allahi lëllëzine e amelune sëjjëat. Tëvbe pranota Allahu gjëlle gjëlelë. Për e ative njërëzëve që kanë bërë keqë, thumë e tëvbune minë qëribë. Më njëherën mazë gabimit so i thojnë Allahu gjëlle gjëlelë u falnaj. Jo kërë të bëjnë e vdekë, kërë të bëjtë gabimi. Ati, ati me kusht e pësillet i kemi spjeguja me në kalume mësë me uksimë onat gjuna me i rapishman që të ka ndonë edhe me, me, me pas dëshirë që Allahu gjëllë gjëleluhme të afat në momenti kur me lajke të Allahu gjëllë gjëleluhme shpër ndahën të tok me i marë shpirët e da ative që i kanë me vdek e unë për e përdorim me lajke të Allahu që ka i marën shpirët e njërë zë vdinë malaikun shoft me por dorë njerëz që kanë dëgjuar gjithmonë njëjë, edhe njëjë sa është vërtet, edhe shumë sa është vërtet, asnjë njerëz prishkun malaikë atila e e, e kontrollon daljen e shpirtave në trupave që bajnë shpirt, ash ndihmuar me numër të madh me malaikëve sa Allahu subhanehu ve teala ka bëll, ja për shembull, njerëz kanë pyet, njerëz kanë pyet kanë thonë, siçi marrni malaikë kur kur punë dolin tokë apo drillës Nicil minjer kishin dek ajo ç'sh jam marrë shpirtin po. Nëse nëse na në i mendojmë Melaj i ket një fëmijë, të cilin e kemi shtindur në një dhomë të madhe, edhe natë vonë në një llama, si thalla Allah, e ka kanë i prekë dashme e ka edhe mesim, atar kanë mina shumë problem me beximin ton, se ai fëmijë atërat hazi Allah lom mesim atë falon. Mirpota Allahu jam xhanan drishe. Allahu xhellaluhu, për kë i prekë dashat i ka kanë 20000 fëmijë, jo kanë fëmijë. Allahu جل جلل për këç spirtat më shumë te 1 milion me lajike nga të menës anjëve që drejta me vonj që i ka angazhu, se ai ka bon ka von Kurani Karim, wama ya'lam ja junud rabbika illa hu. Nuk i din kur kushtuarte mi pra ku ku se sa janë shumë. A ja problemi më i vogël sa ka ndik? Për shembull, janë bullit prova që në vendi kur ku ka ndozdi ku te posta jë, se s'ka u bë deti për 1 sekond, s'ka u bë për 1 sekond. Kërgjosa po, njërë dhe janë mlejnë, me e festu zotë lindjën, datë lindjën, kur ka le zotëi, gjimësa se kanë ditë ati kur ka le vetë, ashtë që kanë pasle të njëftim në vetëi, gjimësa janë konë shka nuk dinë me shkrujtë dhe me lezu, shka po po, kërgjosa po, ka qitë reja, i ka vra në në vetë, për i nëti se janë mlejnë me festu datë lindjën e ati shka faktikis, nuk ka datë lindjë, është i pa fillim, është i pa mbarim, i pakufi fëqia ti janë është pakufi dutërija ti janë pakufi rahmetja ti janë pakufi azabja ti janë pakufi denimi i ati janë pakufi pagesat e ti janë pakufi aja Allahu gjëlle zelalu huë gjëlle shanuk ushtarët e ati janë pakufi me laiket e ati janë për ne dhe të panumër ta i disa me laik i ka kriju për e festojmë datë linjë qëka po, po bojmë na e festojmë datë linjë kër ka linjë daj hajë hajë abandjel boni pëjtje Pyke njeri, njeri, së prish punë, heç. Ajë që ka lindë prej asaj dite që jeni të bu me festu ju, që ka ka bë prej asaj dite e të knena? E kam bykëshirë botën? Po me sigurie kam bykëshirë masik i thonë zopë. Që ka ka bë bo botë a para se të lindaj pa zopë? Që datën ja pinë këtë datë e knena kanë në regullë, po anena para se të lindaj. Anë nuk fëthorë, anë nuk, nuk fëthorë si që këtë dëshirë në aparat shkak në Amazan me një derës për i derëseve me në ndokës e në Bajram me një derës për i derëseve të Bajramit kure kemi smjegu që eshtje në festimit në Islam kemi thonë se në Islam festoz vetëm dhe herë në vitë një e dhita gjohë për i gjonave kur të festojmë na festojmë me një gjonë me të të, të për një gjonë për e tila me në edhe ashe lillu do të thonë, unë kam një një një muj festojnë n jo ja, nuk jëndon ama kur festoj unë a tjeku s'ka vend festimi a tjeku teli kabli Allah u gjëlle zhe lalu ndezet më njëherë për jëndimin që kaj a gjëndodhin shka mos të në nëjë smrami njën e gregisin thot, qëtë thot, alenen thot para kameras, para televizorit para kejt botës thot ka të fa e to kazna a jedin i bogna vetëm një zote di se shfarë dënimi këki ka shë vërtet, në nëve qaj e di ama edhe na pak e di qaj një zote dhe se ju përstut kundur ati qaj një zote dhe se qaj një zote dhe se duat me një mënirë me tregu se tis banë me ukezu atje ku unë jëzlona ki statistim nuk banë ti me ukezu në atë vend ku unë jëzlona ka thonë për shemblë njoni e ka një të arësëm Jo ne ka ne darthëm, Marokun, Nijal për mall, i dhjeti për shëmbull të djembe. Edhe ka vendoshtaj me bë darthmën ship. Ka marrë ndrymim i darthmën me bë ship. Të marr darthmën me bë. A ti darthme me bëçi, edhe me uçau goja goja Hoxhës, zvenran mu konsideruosë si çka po thot. Edhe me nxjallu Amad Mustafa sallallahu alaihi wasallam me furun kursi me i. Me i thon popullit se ju shkapo vani na përdartma, për as haram i ndrimi Allahu xhellajelalu. Juçi po i bani dartma te synetet kështu, Allahu xhellajelalu ju ve ashi nush. Të ktheni drejt se ma, përplasni por tokë prap. A pa kteni nal, a pa përplasni por tokë. Allahu xhellajelalu ashi nush, ju ve o popull, juçi jeni tu sell. A jas hidhru. Këta u dhuni me pagujt, kjo don töve, kjo don fismëlluk me lut Allahit me ta fal. Kjo cilaj ai nasti? Për këtë dasmë shkatvilla vlej. Asi ti ke dëftuar këtë? Jo, asnjëherë. Sapojstitim të vdare zonën që po tër për drekën. Sapojstitim Sa të tafir i xhinin që po tër për namazin e xhinin. Sapojstitim të tafir sot ai shkatkall me fal xhumon, namazin e xhumon. Ekushash të e pasat derse ka din edhe ka rregull ka Allah dhe ka vore dhe ka dënim netër. Kush atë e pasat der? I drevash Më sku puna kaf larg, asaj a djej ska ka ndodhe thoj, njëone e ka i darsëm do me zon xhimish, me prosti rast s'ti yade me bon xhimish, me bon me bon kur do hiç. Ama e gjiz vendos në xhami me bon. Ka vendos në brena xhamis, o bajjon. Xhamia në xhami ka ku shumë sa për të dhe janis. Noo gzu na blan ku yuzot Allahu bil jalaluta yezon. E ato kan festu jan gzu atiku ska van mugzu. Kan festu atiku ska van me festu. A madh njerzit mendoi xhamatin dëshëm. Se han, njerzit çu stomendoi. Mentaliteti i njerzve me impon dëbot si se mentaliteti i muslimanëve sot mendojn këto. Thon çka ka, çka ka lidhje. Ça çlargë çojn punën, ça se leqsojn, ça se zglojn ata thojn. Hoxha ka thon më se bogji mish. E konsiderojn se kët xheriatin ku e vë hoxha, edhe kët xheriatin hamedan ham dosje gol. Hoxha lektojn tialtë hoxhës, jo. Për hoxhën e hoxhallarë. A di shka të bajsh Beri njërëzit të shpija Shkom ledhe të i puni qitetit ku manovës Kej shka janë a gje Ato dhijet, bardhet, larëme, sharko e shkako Kineshi, mongonshi, shkat dush bërë mushet të lët Edhe njësja Si janë të vistik farë taj magazë të qështijës Dane helash Nërë edhe shënë dhe tullin si dush bine vraje më qaf Për e hesapin e gzimit të në pali dhe të paguja e me qaf Kej këto bandit i ska gajle për hox me që një punë bëjë dërë, për hojën s'ka problem, me që një punë dërë dërë bëjë, se të vorat kërçkojsh, kejt gjëmatijot, me gjithtija dhe gjemtë dhe hojëa, ti qenë si 150.000 tonë zalë man tapër, edhe të sënë selam alikum, të sënë selam alikum, tonë e ti banë gjimish në vërë, tonë e ti qërë stën me e gjinët në vërën tanë, edhe qëtë në revole i plagonë të ullë gjabë, ton edhe serë banë kankëtarët i serë kankëtarët, vinë ato ma kankëtarët e mirat, prej zjarë mi gjëhenemi në krye me filan-pilonin, edhe kongët, t'i kënojnë kongët si që shki qepë. Tënë ato të bojnë ti a gjë poshë Kosovën Republikë, të bojnë tënë a gjë Kosovën Kontinentë, të bojnë a gjë Shqiprien gjennetik sa i dunjohë, kejtë të bojnë nërtos, masit mlojnë katonarë të dhësuz me dhe, atë harës uti. Ja lej që le kurani kërimi në surët u lahëzab që le kurani kërimi në surët qëra ti dhe të su ishë atëherë ata'na së adetëna wa kubara'na fa balluna sëbila uni nderojshna ato shok të mi ato shok të mi shka shëjtanin dhostë të kishna nuk e ndëgjoha hozën e Allah jem a kam unësime ma fal në i hundën rrugën nërë ato qërë se kishmi ditë Se ajnë kur si ishka ngrejke zonin, e kish pas pas me zemër, edhe i vet me kish pas me zemër, me nashpëtu për i këti azabin ngushtu, ama në u pa të mboj qardak, në u pa të mboj qardak paparmak. Në thë ishmi ajnë hoqja kështu, i thë ishmi ajnë të apajet vetët. Ajnë me të sjevoj, ajnë punë e ka me sjevu, a ne kemi zakon me shkunë, na që që kemi njetët. Na nuk dishmi se mazgabimi dhut me bote uve. A i në lutë këneve e zavënësi i Muhammed Mustafa s.a.s. Në lutë këneve me u boj njërë, në lutë këneve me u hek për adetit ma gjupit, në lutë këneve me u largu për e i të sërgaz lëkit edhe gaben lëkit, në e baj e bejna, në e pa të mgull komën, vështë të bosh ka bojnë qërëm. Në i pamë, në i pamë ato gra, gra e bura e luseh, me dimia e me për dimia tukësi, para, para një ndërte sës me një rrugë, prej rrugëve ishin qëtër kom, ishin qëtër milet ishin qëtër fe, ishin qëtër dina ato nuk ishin na shkum me i këshirë shkum me i këshirë pas dhe të rrëmë pas dhe të rrëmë në gjithën në hor tukësi në rrugë mesin e qitetit 50.000 musliman shikar publik me këshirë, ka përtaj në gratë e huja fisit qëtër, kombit qëtër të edukatër së qëtërë, kulturës së qëtërë, me këshirë, që më kësia, ishin veshë, ishin veshë me dinia, tësë mi gjemë, të, tësë mi tës burra. A ka ardhë dikush gjematin dërshëm me nakëshirë për gjomi, se sa mirë sot dhe ta falim gjumonë. A i pai intereson diku sotsë sa fjalë shtreta, janë bon tu bon këtu, këtu këtu xhami këtu. A ti intereson diku me ard safin ton xhamis me polji, edhe me xhisha apo jo kurkui? Me smërë do po lë interesoj safta të, të huja. Me smërë do po lë interesoj tabiatet e huja. Është kemi vendos, e kemi vendos këi çka të bojn çerret. Jemi buar xhamatin ndarshëm tat, akrap saftin dorën e huj, na thellën çerret ka bodoit, edhe prap dal mi livdovite. Shqiptar ja, populli pastër. Po je pastor, i pastër ti shkoni qeshin mazhup. Tusë si orën saka, kakatën orën, kapë orë, ato, tash një temperaturë rri dhe i pastërti apo, ja, i jë komi pastër. Ai ka ai çis po vend me pshtir ti jam dogët më i pastër, mos po del. Ai çis po vend një memoras me tabiati neull mos po del më interesu për mbrojtjen e vetvetes prej abideteve tua. Jazm darsham. Rini enderuani. Gabim jeni në emrin e Allahu dhe lëzëlalu që ja u fam. Dita ne që ametit e, e di jam i vërtet se kam argumente se Rasulullah sallallahu alajhi wasallam ka thonë dat ju varnin janë i çetrit për çafë ditën e kiametit tu i kërkuam, tur ku tu i kërkuat i më thon, pse fikun e bësh të mbahësh. Ja sot po ja uzoim, ditën e kiametit nuk do të takojmë ndoshta, do të jemi të lirë pranë çetrit, prej tipeve ngjarjeve katastrofale, tipoj ban popli edhe po rrit, edhe hala po rrin, mnenë rritur, hala po rrin, mnenë marr, hala po thot me vënë këp, edhe po e thërron me abosinetin. Të u kënek si me apo? So si nuk ne pengamëret? Po. Si net digini, si net dingigang mazarkë e podeljë. Nuk podel si net digini ajtë, podel si net viski, podel si net shampanja, podel si net konjaki, podel si net pive mazarkë. Po i përzim kejtë mu, apo? Se hoxin e shkret e kimi gjejtë. Ki popol e ka gjejtë hoxin e shkret pa mundëshëm. E ka gjejtë hoxin e shkret pa shtep. E ka gjejtë hoxin e shkret të mbrojtje. E ka gjejtë hoxin e shkret të mbrojton, e ka gjejtë gjveshën. Ban me, ban shka dushë. Ciz duzhban. E tani ato kur dulën me kthi ajë, neve na u dogjtë ato u knaçën, edhe ne e zerëm nusën, edhe ne e zerëm nusën araja me nivën, i citë të mësika me bia, me, me gra, me këj, i citë me nivën. Tu ka përthina për katon me ni shaş prej shaşëve ku takon rrugë, edhe ne e citëm nusën me kthi se ato çertu knaçën, na se nuk knaçëm. Harum sa ato kanë modela na kemi. Harum sa ato e kanë mingjo nuk e nuk e kanë në der, a na e kemi një jo e kanë në der. Ke i harum se ka vorke, ke i harum se ka zor, ke i harum se ka erdan, ke i harum se ka bairat, ke i harum se ka jnazë ose në shir, ke i harum na se ka u të ndet me sapo. Ke i harum se këto si të hapur në dimshelen me pamuk, ke i harum na saxhni njerëdit dhe na ngshjell me një çepin 30 marka edhe la lidh tre vele. Nai lir gojën, nai muj me pamuk, e nai lir kriën në kamp edhe mjedisin. Ke harruan te nikaton çorë ditë për ditë me. Nai çesim namin e dhajve të mënter, edhe mës pramin a thoj lamtumirë, s'i ka dush ban. O jomatin darsu. O jomatin darsu mat nusen çka ke marrë te shtëpi jashtë na muzi, na muzi jotaj. As çikë ka dikuria jashtë na muzi jot. O gjalëriska e martut nuk je martut i nusen me ta pak e dunjoja. Nuk je martut ja nusen me marr me vdesh. Me meha e këtë tasë detrosa, me trupin asaj me ka qenë se ti faktikisht je tokaljusi të banj këtu, se unë nuk jam kërkushi. Unë nuk jam gati migrues për të cilën jam rrit, për të cilën jam rrit për me me i dal Zok Menbrojci zon Allahu dhe lezelehu subhanehu ve jam deri larg edhe për mentalitetin shkime se shkjedh nai ka zgjidhje për këtë fesad në botë. Ato neve nai kanë mill me has plus se tabiati juon, edhe rregulli juon, dini juon, nuk ka as për me has plus burra. Kranohuni me nusen e mlumë me, me shamia dhe me mantil. Kranohuni me ta. Kranohuni kat nëpër dorë hasin nëpër qytet. Hinim dygonës ka gajle. Kranohuni hiprin trenin aromatlan me ta, për me shamia dhe me mantil, mështernë, kranohuni me ta. Kaq zonjë bija me grave nuseve të spija në kranohur me mbulesë, me mbulesë, mbulesa është mbrojtja e jonë dhe mbrojtja e saj. Me ata do të jetojmë në dënjë, vetëm me ata do ta fitojmë si dojmë, edhe me ata do ta fit kem botën edhe botën tjetër po ju tham edhe së të e kam hiq gajle se u shplum edhe u zbulum u banëm hakarat po kushka një mashkëll prej mashkime të më galzoje se që ketë pun si u shplum u banëm qështu e një më nga për gjithmon nga duhet në e thën një adhesht angrejt dorën nga argumentoje a unë do të angrejt dorën para 5 milionve të kombitim do të i tham se 5 milion gja në apisirë një shplusha i kimi pasi kimi hu kushka dëshirë me mnejt ka shima argument Ja desim banalim tash pra Kushka në të fulle Qka kemi fitu pise u banëm Qështu qështu qështu banëm A onë dësë njëgoj Qka kemi hu pise u banëm Qështu qështu banëm Edhe gratët tona Edhe motrat e tona Asaj qikës Qka ka shamin krije Ja ka nu zorin darsëm Heke mëri Heke mëri Që u kalot mëri Më kje të zhekë mëri U kalot mëri e dul flaka Për në u këna që mëri heke heke një herë e moti me datën shtab të mujit dit një 1915 njëshin Orlovi kishë pasar një anhe hekësha njën grave shti Orlovi ka mush në kakje dhe shpijat e tonë e sofrat në Orlovi ka kanar Orlovi ka të mrena por një po këshiluj edhe për japin në sihat së mu ka nevojë Orlovi mo e bitisja aj me datën shtab di pas dhe një aje krev dhe tën shti dhatë ma e mi bo Orlova gjemot Në emni në Allah u Gjellë Gjellalu, u Gjellë Gjellalu, në emni në Muhammad Mustafa sallallahu alaihi sallam, edhe një njës për ju thëmë, në i në vetën krenor nëse jetonin në nërhijet e norma dhe të islamit të fesë madhe që i kemi. Në i në vetën krenor. Harone atën se ajo e mra pa mesmi ajo. Harone. Harone vetë vetën kur të banin një pun të fesë për ju në nëshmon në dikush. Harone se me të nëshmu i keqë i ashmirë. Me të nëshmu Me dëllënshmuaj shka s'ka fe, kërket i fe, je mirë. Me të sulmuaj dhe me të në gjithë biftanin a i që ti e zinë se s'ke e pajë, ta dhishë se je mirë, hasë të para. Hasë të para. Hasë të para se i ke që ku me runa zët. Runa zët. i ku mësë dëndush me qeni knashur. Runa zëtë, runa zëtë, i mirë i mësë me të dashtë. Runa zëtë a i që e ka me venë mësë me të dashtë, a i më të morë në buzë. Runa, zotë Allah, u gjellë në gjelalu hu A i me ta vuzëllumin Si të morë Allah e përpana, s'ka pështim mo S'ka pështim mo Në i në vetë në krenor Rëtlonet e shpia, banë e remon Banë e shpia remon Për juve gjemë vëri, për juve pritët Për juve pritët, banë e shpia remon S'ka të vitë shpia, më të rëstonet I pisotet anë e kote ki, veç ka të mundosh Qenë që në markë fëstonet, mantilën, ke ki dhe shamil Kote kje, Ja kështo, ja kështo Ja edhe petë vite Derin vitin dhimi e nja Derin vitin dhimi e nja Me një një Dhiti dhimi e nja Edhe arë ka qëra arë Se kërparët ti popële shka ka, ka merë Ka me nërë thënë ka më shëndrun ki popële Ka më shëndrun ki popële Me në shkratin e njerëzijet Ka më shëndrun ki popële Një njerëz një a këti popële Për më shëndrun një njerëz Era ashtë i arë thalë Afarë më u shëndrucoj, çto? Kan punu njerëz, kan punu njerëz me hikmë, kanë punu njerëz me, me aftësitë veta në emrin e zhvillimit, në emrin e përparimit, në emrin se na do të shkojmë larg, në emrin se Evropa kjo e don. Evropa as me jashtësin e 50 milion, jo jo besimtarë mbushën. Do thot, e kemi sin vetëm. E kemi sin vetëm. E dimë na se këto fjalë të kurthisë xhamis, kosjan të mier. Të janë fjalë të kurthisë. E dimë na se shumë njerëz ves ju kujtojnë. Po për këta kemi lajmëruar vitin 1991 në këtë kurs i xhamisë, kur kemi thonë se çka kanë dëshirë ato të cilët, çka kanë dëshirë ato të cilët, thonë çton se, "Ke të them nat me çika me gjem minuta, duhet me has këç plut. Sipas rregullave tash ka imi të ushudut me has këç plut, na kemi lajmëruar në 91-in se çka kanë për qëllim ato." Na kemi lajmëruar në 91-in se kush a është rregullatori, kush ai ku agurimi, kuzhina kuan. Kuzhina E na duhet me hell shflut Ashtë në Hollywood Në qitetin Amerikan Hollywood Në tepsi e në zerdës fesatit në këtë bot Ashtë Hollywood Preja gje kalim një gjoja kaim në revolucioni I të në revolucion të njërëzit mo ashtë i ditur Preja saj kalim Kusha është mas ative Mas ative janë qifutët Mas ative janë njahudit Atë është ka thamë Regulloria ative zlerë kështo Ne eve nuk nadurën këjtë grabë dhe dunjohet me hell shflutë Po jamë në fjali, çfarë do t'ja lëshim votat apo do ta realizojmë? A me gazet, a me pore, a me shfaq, a me korrupsion, a me film, a me teatr, a me rivist, a me gazet? Do ta bëjmë ata. E çka është ajo? Këyt luleve dënyor na duhet më humorë. Ska problem. Këyt luleve, ska kë ka lulem dënyor na nën në ton, duhet me kapërfi. Kjo lojë atë lut. E tashti jëmo. Ti e keni dran i pregël në bordant mellme e ajo e ka qitë që menin përmi duvar a gjë e ka boni kalavash rusht përmi duvar në unë gjitë dikush për duvarin me të ngatë, shka banë a kiche? jo po me e pa, a e le jo? jo po mirë me burra, o vladhë një në dërshëm o menë e shëndosh orin i e dashur një kalavash rusht përmi duvar shpo bajke me gjimelej në ngatë dikush e po fështek të gjera gjona kejtë kush përdo ku përdo përdo përdo përdo përdo përdo përdo Po pse po pse pse, pse vriten njerzit për nikallit kallamoti në fush? Pse vriten njerzit për ujin këtheve ran, çeshan, për të për ujin njerzit? Pse njerzit për një jeremide? Spija s'forrija spija i ndatrojnë sapot, dalën 1 milion telashe. Pse kështu pra? A a këo fusha tjetër keton? Ajo a uji i tjetër çish kudo? Sa më pushko? Kush pudo, dal, fush, do do? Sa i po e do? Ç'i duan ke pun këtu? ku kemi mri pra me ispari ta dim ku kemi mri e tani ta dim shka me bo kemi mri a qe ku vajza e shpijes vajza ajo në mrena e gjithë dëma qëllë kim komplet ndurët e vete e ka me ispari ajo ka ka bo bajat dunjon ku ja ka bo bajat me ispari ja ka bo bajat dunjon nonës, në në nëzlat tonë e nëna ja ka bo bajat dunjon burit ajo kejt me në ati lunë në për me dna nëzlat tu i thonë asojt ti trusë ajo trusët, tëne ajo burin e vetë me një molir, prej molirë av ajo qështë di, e trusë av ajo burin e vetë për toke mirë, punë të shkojnë qashtu qështë jam të shku. Punë të shkojnë qashtu qështë jam të shku. O gjë, ashtë shumë letë, o vlazmi, ashtë shumë e letë, ashtë ma e letë se tigarën me e kalë, ashtë ma e letë se pa qëtë redonit me e qëj, ashtë ma e letë se o palasin me e kalë. Shko në pazar, Berit e shpia Sui skarë u gdalje Skarë u gdalje Nila Skarë u gdalje Shamir, Grijë Martili Skarë u gdalje ndryshë Ana me kështë Jelioni Se hansorat të ne adionë Se që shpe hansorat Gjalli musliman Ku kemi më rikë amë të folë Gjalli musliman I qëli ju ka afru në mozit pak Gjali musliman I cilë ju ka afru shahadetit Ju ka afru zikrit Ju ka afru safit namorzit Apo ma i buët se shka ka qenë I vetë me a i ka problem mesin e popullit A ti ti A po Mareveshmo shka duhet me thonë për ata A i falët një nërën si qërët A o pak ma aktiv Pak ma aktiv, nitro, nitro Largo për ati A i qetri i thot ati qetri gjali A i të prataj Lërgote, a i të prataj, një një një shabë e falke në mozën, pe prajke atë qëtërin. A në realitet, kush përprat? A i shka ku falën përprat? A i shka ku falën përprat? A i shka ka shlua hlokin udr, ajt vetr, ajt ka prat. e dhe kalon udhën, a i vetër e ka prajën, e pratë do qëtërin. Lërgote, a ti, a i të prataj. Qika ka nuhë shami? Familia kishtë e bërë dërtë me në i vënda, ka në galdhu, se pasë kënë dërt e kam ndëgju fjanën e Allahot, se une kjo puna ishte që shte kam dit, une ndryshe ishte, jo që kam dit, që shte kam dit, ka shku e ka vun shamin, e është e ajo që i ka paska dertë me gjithë familjën e vetë, s'pënaj lip, mëri kërkosh, kërkosh, s'pënaj lip, nëzët e dive të që i ka s'pënaj lip kërkosh, ndë gjënë gjënë gjënë gjënë, ndë gjënë gjënë gjënë të ndërëzëm, nëzë nga bojë qiken me shani s'ka kush me lip muslimongën s'ka kush me lip s'pa ku atëshin in pun për i pun me të fesë po e ban s'ka kush me lip se qertë janë të dashë jose qertë janë të dashë salma qertë janë të dashë salamadi e pa janë të dashë në salamadi qka janë në Armenija misi a jetë të e lip për misin sa kandidatë janë misi Dardani, me Zardaniën të bësikëfar me lajmëru se lirje një li kjejt 750 sit në sitë në ditë e në të shpia, se mësë ajo. Mësë. Gjëbot, madhëm dërshëm, kjo punë, nuk ashtë punë e vogëlë. Këto gjona nuk janë vogla. Këto gjona nuk janë vogla. Me baba ka frikë. Babës i ka hi frika se qikën ja ka lipë ku po falëshin. Jo, unë një me Gjikimi, që ka gjiku baba i qikës, unë një me, së në peqojnë akson, aqe? Po t'ja një drezo të ka lipa? Jo, maj, jo, hej, aj gjali si t'falët, ajaj i pari njeri shka meriton me e dhëmë qikën. Inshallah me izin Allah, për dhëtë herë në ditë abdesmer, e të qëtash momentanisht një problem, po të, të, të, të, a, të jopë, që ima, të në abdesit. A, t'ja për e qikaj me atë i abdes pasher, ha? A, e mirë, e shka t'i jape pra e vendësëm abdes më t'milon shka t'i jape që ka jote ati pasar pasardru mirona a pas shome me adon dhita kur ar e kura për abdesin jemi të tut qëka që puna jonë ka shku largë qëka qëta jonë ka shku largë na e tut mi për abdesin na tut mi prejt la mës durve pra na si tut mi prejt la mës durve la mës durve na du t'me mekanisme la pa la me tu pa la durë A pala dur të qerë janë ato shka jetojnë pala dur Ato shka silajnë dur të timinat, ato qerë janë E pra qerë shka për bajkën neve Qerë ka dalë ka dalë për nabindkën Qikën mës me adhonë ati shka falë Mës me lipat a shakash a mi Me janu zëllumin ati gjallit mirë Me janu zëllumin hodgjës si tjetë pat ma aktiv Si tjetë hodgjës atë pat ma i gjallë një kaqore Me ashtë prasë bërnotët kejt Paraderës me jashtpas burllokët e miljetit paraderës me jashtpas burllokët e gazetës paraderës siç jeta i trazut me anxhinja pasojvë mbi bitonë me shkuën xhemat me ja përzi xhe matën mrenë e më i thon për shembull si me as mentalitetit të tij a ju ke mentalitetin e rri e dini keç tash mentalist se kur doje dikush prej neve di vetë mi do ndonjëmenën mirë shapo i them ju tre ndonjëmenën mirë kur duk kur ti shohë dënjoni ju vetë treve që po e dëni një alicetrin edhe keni mohabet mirë keni mohabet çnosh keli muabe të së nasë, ta dini se në kekojnë e re shumë shkurë të keli. E dini pëse e keli shkurë? E keli shkurë se une vipiketon edhe më halë shpirt pëse ju dipë e dolin jeli qëtri, e tolu une njali njali, njali monë. E, ti e, si e si Shere, për të shëpoj esim e hasonin. Po po esim e alla kemi muabe të shumë. Kjerë, e diska. Së më për të kalëzajt drejtë. Ama mësë më gushto. Largo pak. Se ti nuk e di ti i rriti. Largo pak të ka Nëse më semëto më, masha. Çe kanë bota. Edhe tole kur thonë këtu ti ja nisën këtu. E, ti di diçka. Ktu ka diçka, po unë s'pe diçka. Eh, duhet bujar gupat. Ti apo apo është atbona. E të kurjo vesh çes në quturave, pun pun vraç se ti po e kini sot. Edhe u dit largoj. Ai çetri ideative di çiftave qen. Njoni ideative di çiftave qen, e ndashim me dit milletin ton, çes po e doim ja në çetrin kur xhas kaçi këtu atë ndon tangazhu midah divet me se ke mjeshtri shum tjet edhe don e lërdhit po jetoj laçavet banu i mezo banu i tradhut ti e di shka une tikecka ja duve e kam shok ti po të thëm largo mua se unë e kam shokel marai puna edhe u krij nga ai shkofshire po lëndon jo e njetër a ti tikek pun me po m'në arko me thocja jam në arnje të dy ceku ti thoi largo largo largo sa të tojnë, largoh, largoh, largoh, shka asim pitikite ai tekite pitikit ai tekite ai tekite ai ai out of date Kur dekli ato, to ne na jetojm xhemat, e doim njëri jetri. Pa. A jo ka zënë lav? Këto as i doin mostafin kafe e Zov, si, kafet, këto, si lat, gjajot, të ken gje. Jan ka zënë lav lidhë me Hoxhën Tan. Jo ja yep, çka ban desh në xhami këtu? Ke i ka pas ke të dollar çog. E bizi dollar 8 dollar jo vë nëpër. Mosun po e thojmë na si çars pish pun. Mshaq mshaq ta ke mshaq. Mos mori. Këtë shokë i ka pashtë, qëtë si ka këtë mo. Unë e i kam këtë, ata shokë, të asë më kanë shokë. Kërë gjohë që të sëmë sa më të ndonë? Këta dine këtë, ne më të zotit. Dine këtë, kërë gjohë që të sëmë? E shokënë një orë së a e së në më lejë këpën? Kam heje. Kam dojë në heje. Ha, shka ka? Shire. Ate, kërë gjohë më të gaj që të sëmë? lërgohë njërë njërë lërgohë të një are, në dikurën e shirën ik njërë së në që së të njërën e atë deklaru në jemi të pregadit diska për më leja kupin e kur tja në zeshë me ati ti më stisha ati jemi të pregadit diska ki janë ishka ka që fara ka dasht me qenë ki a dasht me qenë moshko moshko ama në dikom i vun jasi moshko me kata moshko i vun mdikom ki a dasht me mpazga muhe Shkajie, më laku lëgo opipilor. Aska se po kujam dëshpërimin e atit tim, laku mos i shati. Aska gjallëm. Shkajie të përgatit gjallëm për atë. U zalt pisorve. Zalt pikoni ti terit e më gjallëm shkajie të përgatis gjallti ose ti m'pavone zon so, fashm impon. Po ka zalt robi. Wallahi burrat heqet pisa. Wallahi burra jone yakë bi bon. Heq aj sinin dhe madje. Ato daventilla shkaj ka ato tela, ato kablla, ato bombina, ato keq na ka vet doja. Keq na ka vet. Asë një pjesë më të le me kombinu me njërë qëtërën, të nejë pjese. Tip shko të dikunë. Doja pjesë më të kombinuën, më të puluën njërë me qëtërën, të ne shko të dikunë me ta. Qiki, ash popli joni, të cilit janë t'interesu me jadda pjesë dhe të dhe të dhe të në nëmë i tonë. Dhe në i minimaxin, në i treni mirë, në i minimaxin, në në më në në skarë, në në në, në në, në në, në në në në Favor parafisë la merdile ujë për jashtë, ai vazdon trenin e natën e natë, elin inshallah bejnë zot gjemë ato të cilat e dojnë janë në çetrin e Allahu dhe zëllalu, ene s'e kuqsen nën Allah, ene mësmëgë të thua dashurisë plis mund farë në linjën e parë.